Раїса мила підлогу, енергійно сердито змахуючи великою ганчіркою. «Де тебе, чорти носили?» «Мало душа не вивернулася від хвилювання», закричала вона, одним змахом ганчірки пускаючи по підлозі хвилю пінівої води. Довелося почекати. Мені здалося, ніби біля нашого тайника хтось ходив. «І що ж виявилося?» випростилася Раїса. «Нічого, може хтось і був». Той, хто знає про тайник. Щось нам передали? Так, є новини, добрі. Раїса викрутила над відром ганчірку, кинула, сіла на стільця. Німці вже тікають. Ти на базарі сьогодні не був, а я була. Дали їм прикурити, це вже точно. Іван глибоко зітхнув, дістав з кишені листа і сказав. Галину Миколаївну Стороженко... Командування нагородило орденом Вітчизняної війни першого ступеня. У Раїси від здивування, мов би, відпала нижня щелепа. Ш Що? Командування виносить також подяку всій групі за проведену роботу. Раїса встала, пройшлася по калюжах брудної води, губи її нервово сіпалися. «Читай», – подав листа Іван. Раїса взяла папірець, піднесла до очей. За зразкове виконання завдань, поставлених командуванням, і виявлену при цьому мужність, витримку і відвагу, нагородити стороженко, потім прочитала про подяку всій групі Мадонна, прочитала з гордістю, бо сама була причетна до цієї великої справи. Там ще щось далі написано в листі, але Раїса не встигла дочитати. Рипнули вхідні двері, почулися легкі енергійні кроки. Зайшла Галина з величезним пакетом і роздратовано сказала, «Хай вони всі пропадуть!» Виявляється, зараз знайти жениха легше, ніж фату і вінчальне плаття. «Але все-таки знайшла?» – запитала Раїса. «Так, за допомогою наших перевірених друзів. Що сталося? Чому у вас такі дивні обличчя?» Раїса мовчки простягнула Галині листа. Галина схопила папірця, вбилася в нього очима і, мов би, закам'яніла, не в змозі спочатку збагнути, так само як Раїса з Іваном, сенсу найзвичайнісіньких слів. Потім глянула на своїх друзів. Люди, це ж чудово! Відчуття того, як поволі спадає страшний тягар з душі, Виникло в її серці Весь час Усі оці довгі місяці боялася вона, що жертви можуть бути марні Нікому не потрібні І ось тепер виявилося, потрібні Життя її не минуло марно А що далі з нею станеться Вже не має ніякого значення Вона взялася дочитувати повідомлення до кінця Операції вознесіння і сповідь припиняються на даному етапі вони вже не потрібні і можуть стати небезпечними. Операцію «Весілля» продовжуйте, вона дуже перспективна. В разі виникнення якихось непередбачених важливих подій лінії зв'язку залишаються. Тепер найважливіше завдання групи – причаїтися, нічим не виказати себе, не викликати підозри про зроблену роботу, а найголовніше – «За всяку ціну зберегти для майбутньої роботи Мадонну, праведник!» Галина мить помовчала і сказала твердо, «Отже, операцію весілля будемо продовжувати далі, а підривати люкс заборонено». Баба з воза на колеса легше мовила Раїса, «Ми вже і так такого натворили? Щодай Бог живими виплутатися!» «А, власне кажучи, яка небезпека нам загрожує?» – запитала Галина. «Приводів для підозри ми більше не дамо. Будемо спокійно справляти весілля». «Просто постріляють нас усіх тікаючий квит», – відповіла Раїса. Біркенбауер тільки про це й мріє. «На мене, як той кіт, на мишу дивиться. Рука сама в нього до кобури тягнеться». Так, це реальна небезпека, погодилася Галина. Ти гадаєш, нам треба спробувати зникнути? Ні, сказав Іван. Навряд, щоб тепер це вдалося. Та й куди тікати? Будемо завершувати весілля. Командування хоче ще використати, коли не всю нашу групу. То в усякому разі тебе. Це ясно. Ти тепер професіональна розвідниця, сказала Раїса. Можна подумати, ніби ми всі не стали розвідниками. Коли будуть накази, ми їх виконаємо. Але це не виключає і особистої ініціативи. Ти думаєш про те, щоб підірвати люкс? Ні, це робити заборонено. Матузов, певно, боїться, щоб ми себе не виказали. Щоб нікому й на думку не спало, що цитадель розшифровано. То що ж будемо робити далі, запитав Іван? Нічого. Похмуро відповіла Раїса. «Ти читав наказ?» «Нічого не треба робити. Жити. Святкувати весілля. Так, жити», повторила Галина і несподівано спитала. «Іване, де наш пістолет?»